Sebența, cititor pe proză. Orfanul de la capătul crucii După un an de zile Vin la tine Să crucea care-ți la cap Căci vorbele din lacrimi nu în cap, în groapa resemnării, par puține ca vara ce a plecat și nu mai vine în locul ăsta fals, ce ne lumesc. Devine parcă totul nefiresc, cade prezentul, prăvălit din tine peste coul surd. Spre infinit mă hărțuiesc iluzii, Tot mai des, în umbra unei umbre, Neînțeles rămâne vidul ce-ai lăsat, Tacit mă contropesc fără să știu, În gând, ca un film alb-negru arhivat, Mora cu îngeri perimat, Aștept stereotipi, la cap de rând Durerile precării sunt cavi Și sufra tăcere, repetat Bandajul deznădejdii s -a uzat De-atâta fremântării și reverii Măcar treacăt sufletul ceresc Povarați-l spre Maica părăsită, să-i legem bătrâneța rătăcită. Prin asta lume plină de grotesc, rămânor orfanul de la cap de cruce, ce ascultă voia sorții, ne lumesc. M-am cu amintiri care trăiesc subrani răni ce nu au timp să se usuce.